l'esceptic. Va enfilar el camí dels morts. La tramuntana i el pedregà m'endurien la pujada. Es podria dir que era un home absolutament escèptic, excepte perquè encara creia en el suïcidi. Va arribar a la vora del penyassegat. Feia anys que els qui anaven a aquest indret només es feien amb el bitllet de nada. En veure la bellesa del mar des d'aquell punt de vista, l'esceptic va comprendre que la gent no volgués tornar d'allà. No va voler mirar baix no fos cas que s'ho repensés. Va saltar endavant, anhelant sentir per fi la llibertat del vol definitiu. Però l'estrèpid va arribar molt abans del que ell esperava. I no va ser un cop contundent i sort contra la roca, sinó, més aviat, el repicar d'un paracaigudista cayent contra la copa d'un cucuter. Poc segons després, l'escèptic va obrir els ulls. El diàleg de les galines el confonia. Radis, cúbits, fèmurs, cranis, homòplets, húmers, costelles... Milers d'ossos d'antics suïcides s'havien acumulat sobre les roques fins a arribar a formar una muntanya esquelètica davant del barranc. Els darrers ensaltats havien haver mort lentament després de rebre un fort cop que els havia deixat malferits, però ell havia caigut d'en i estava pràcticament ilès, mig ensorrat a l'ossam. Es va aixecar reconfortat per un intens sentiment d'orgull i va refer el camí dels morts cap al poble... La seva vida ja tenia un sentit complert. Ara podria dir a tothom que era un escèptic de debò perquè ja no creia ni en la vida ni en la mort.